is ingeskakeld by die E-kerkse ochenddienst. E-kerk staan vir elektronische kerk en E-kerk is die sendingarm van Net Radio SA. Net Radio SA in ons verkondigt die woord van God op zondag 10 uur in die ochend en dan is daar weer een boek voorleesing 16 uur of 4 uur dit is alles Suid-Afrikaanse tyd en dan ook stem van hoop om 19 uur nou jy is baie baie welkom waar jy ook al vandaan inskakel baie baie welkom by die Erediens en die prediker is ek self Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan Of Irene in Pretoria, Suid-Afrika Skrifleesing verochend gaan gelees word uit 1 Petrus 2 vers 25 Jy sal opleid dis een enkele vers As jy dat skrifgedeelte wil opslaan in die tis en Kom dan bid ons saam Onse vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse broed en vergewe ons ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want dan jy behoor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. O Vader, So son sterf vir die dwaat in ons sonda En hulle lei ons nie in die versuik maar verlos ons van die boosheid van die gedeelte van die liturgische orde van die Erediens is ons geloofsbeleid feit dat ons ons geloof in God moet beleid is net doodgewoon, eenvoudig noodzakelijk een mens moet jyself eindelijk elke dag herinner aan jou geloof in God en een van die beste maniere daarvan is om te kyk na die apostoliese geloofsbeleid en Dit is een beleidings wat kom omtrent so 100 jaar na Christus Volgens die traditie en oorlevering, geskryfd door die 12 apostels En daarom geloofwaardig en helpen mens in die samenvatting van jou geloof Voor al in die tijd waarin ons nou leef, moet die mens baie baie baie duidelijk vir jouself sê Wie is die God en wie jy gloe? so dit by jou kan bly en by jou kinders en by jou kinderse kinders. Jy bestel as jy geloofsbeleid is dan as jy dit kens, so kan jy dit saam opse, of jy kan net sitte en mediteer, nadink in bepeinsing wees. Daarna, net hier na die voorleesing, luister ons ook na Engelse weergabe wat gesing word dier Steve Green. Ek glo in God die Vader die Almachtige, die skipper van die jimmel en die aarde, en in Jezus Christus sy enige boore seun ons Heere, wat ontvang is van die heilige gees, geboore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die doode, wat opgevaar het na die himmel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige gees. Ek glo aan die heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes die opstanding van die vlees en een eeuwige lewe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 urge to save us all, to lift us from the fall, we believe, we believe in Jesus, the Father's only Son.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 We believe, we believe in a Spirit who makes believers one, our hearts are filled with His presence, the Comforter has come. The kingdom unfolds in His plan Unhindered by of man His church up there. van die Erediens, is ons aanbidding, feit het ons met leer, om God te aanbid, God die enig, Vader, Seen en Heilige Gees, in die mense aanbidding, maak jy jouself gereed, om Godse woord te hoor, om jouself en jou siel, tot bedaring te breng, alles wat jou, beset het tot nou te kyk of jy dit nie een kant kan skuif nie en net op God te concentreer dit is hulpmiddel ons same sang en ons luister na hierdie persoone wat vir ons voorgan in ons aanbidding En as ons die woorde ken, dan syng ons saam, anders bly ons maar net in nadenke, en bepynsing, wat altyd vir ons een groot voorrecht is om dit te kan doen. Step down Een formele skrifleesing beslaan net een vers hier in 1 Petrus 2 vers 25 Maar ons gaan nog skrifgedeeltes lees in die Bijbel Maar die thema waarover ek met u wil praat, leek ook opgevang in hierdie vers Namelijk Godelike Nostalgie Die ander dag soor ek hier terug, het iemand, een van die luisteraars daar uit Dubai, Linda, het sy woord gebruik, hierdie woord nostalgie. En die woord het skielik hier binnen in my kom nes maak. En my geest het het begin vertroetel en bykie daarna gekyk. Omdat nostalgie iets is wat ons allemaal beleef. Om een of ander rede en op een of ander stadium van ons leven En daar is ook al baie daar oor geskryf, daar ook psychologische verplarings en so Rondom die nostalgie Maar kom ons lees net hier die enkele vers eers 1 Petrus 2 vers 25 En omdat dit net een vers is, sal dit nou veel makkelijk wees om aandacht te gee En die hele vers om dit te onthou want jylle was soos dwalende skapen, maar nou het jylle teruggekeer na die herder en opsiener van jylle siele. So Petrus stel dit aan ons baie mooi, dat ons soos dwalende skapen was, Jezus het ook so gekyk na die mense en innig jammer gevoel, omdat hulle vorm gelijk het soos skapen sonder herder. Nou daar die woord net wat daar gebruik word, innig jammer, is eindelijk een baie baie diep woord. In die Griekse taal is dit een moeilike woord om sommer net uit te spreek ook, en ek sal probeer of jou so duidelijk als moeilijk uit te spreek. Splak, niet somaai Splak, niet somaai Daardie woord beteken eindelijk dat jou binneste Jou binneste, jou totale binneste in beroering kom Dit het te maak met Godse liefde Godse liefde is nie maar sommer net een emotie Soos wat ons soms daarna verwees Dat jy sê dat jy nou iemand lief En ongedefinieerd die woord so gebruik nie God sy, sy liefde lepe baie diep vlak in die Hebrews is daar so een woord ragam wat man of meer in die richting neig van God sy omgee liefde so, hy gee so om dat sy binneste in beroering kom dit is dus nie maar somme net so'n emotionele ervaring iwers nie, maar die hele binnenste van God kom in beroering. En nou as ons kyk na hierdie vers, want jylle was soos dwalende skaap, en moet jy onthou, God weet daarvan. En God weet nie net, Dit is nie net een kwestie van die kennis wat hy daarvan het nie Maar dit het sy binneste aan beroering gebring dat ons soos dwalende skapen was En nou sê Petrus ons was soos dwalende skapen Dit is nou voordat jy by die behek van die koninkryk ingestap het of inbeweeg het En nou onder die beskerming van Godse vleels jy self bevind Nou sê hy, maar jylle was soos dwalende skapen, maar nou het jylle teruggekeer, sê nie daar die woord, ek wil graag daar op, daar die woordkie net, klemplaas, teruggekeer, beteken nie was erens en nie, teruggekeer. Teruggekeer na die herder en opsiener van jylle siele. Nou ek weet nie of jy al so mooi daar aan gedink het, dat ons teruggekeer het nie, het wil sê ons was uvers, het verloor geraak, en het nou weer teruggekeer. En dit het te, te maken met die, die die begrip van nostalgie, om houmsiek te wees, as mens nou die Engelse uitdrukking hier tussenin kan gooi. Aan die begrip, nostalgie is eindelijk gemint, dier ene Johannes Hoover, van Zwitserland, hy was Amerische student op daarie stadium, en gekyk na die twee Griekse woorde, waaruit hy dit saamgestel het, nostos en algos, wat dan letterlijk beteken in Engels, homecoming pain. Die pain wat daarmee gepaard gaan, die verlange, die intense verlange, wat die ingewande in beroering bring, Jy weet, as my somme net so vinnig, terwijl mens nou hier oor hierdie gedag praat, denk aan die verloore sien, en wat weg was en die teruggekeer het, en die pa wat om van ver af dopgehou het, toe hy terugkom, jy kan denk dat hierdie beroering in daar die vaderse hart, en in sy binneste was, toe die sien wat verloore was en weg was, teruggekeer het, so hy een groot feest gehou het, en van my ring aan sy vanger gesit het, en om die beste kteren gegeet om aan te trek, en so meer so God weet van die mens hy weet van elke mens op aarde hy weet dan hoeveel haar ons op ons kop het ons alleen nou nie weet van ons wegwees ons verdwaal wees dat ons verdwaal is soos verdwaalde skape wat sonder herder is wat nie eindelijk richting het nie eindelijk weet waarheen nie Maar dank die Heere vir die laaste gedeelte van die vers wat sê wat ja, nou het julle teruggekeer Na die herder en opsiener Nou een opsiener is iemand wat toeseg hou Wat bewaar, wat beskerm God is nie net ons herder nie, maar hy bewaar ons ook, hy is ook ons bewaarder En hy is jaloers oor ons hy wil nie hee, ons moet seerkry nie, hy wil nie hee, dat ons gebrek moet leid nie, hy wil nie hee, dat ons beangst en benauwd moet wees nie. En nou, dan hier die begrip van dit wat ons na God toe trek, hier die nostalgie, om daar ons te teruggekeer volgens hier die vers, Maar nou het julle teruggekeer, so ons was by God. En nou kan die mens hier vraag dan vraan, wanneer was dit nou? Wel, ons was by God in Adam en Eva. Adam en Eva is ons voorouwers, hulle was in sy teenwoordigheid. En ons is uit hulle celle, die celle kies wat deel is van hulle wat oorgedra word so van geslacht tot geslacht tot geslacht tot geslacht, en waar in al die oererflikheidsfaktoren opgeneem is. My begrip hiervan is dat, ons eindelijk binnen in ons seliekies, binnen in ons DNA, dra ons herinneringe van die tuin van Eden, waar ons, by God teenwoordig was, waar ons in sy beskerming was, onder sy toesig, en toe in Adam en Eva verdwaal geraak het, soos wat hulle daar by die oostpoort uitgeneem is, die wereld in is, en God het ons nie vir een sekund, buitenkant sy oog, sy ruimte van sig, laat verdwijn hee. God was die heeltyd constant bewus, van hierdie verloore toestand. En enige mens wat op hierdie stadium nog verloore is, wat Jezus nog nie aangeneem het nie, wat nog nie hierdie offer wat God vir ons het om terug te keer, dat ons nie meer so'n dwalende skapen moet wees nie. Daar die versoening wat gedoen is, daar die kruis dood, Dit is nog altyd van toepassing op elke mens wat verloore is. Dit is nog altyd een roepen na mense om terug te keer. Maar dan moet die hartsnare van soe mens eers geraak word. Daar die dinge moet in herinnering geroep word. Daar die wil om te kan terugkeer, daar die nostalgie om nie meer soos een dwaalende skaap te wees nie, maar terug te keer na die herder en die opsiener van ons siele. Nou om die begrip een bykie vir jou te belig hier uit ander skrifgedeeltes, wil ek graag kyk na Nehemia hier eerstens, en in die geskiedenis van ek jy sê, dat Godse mense het slavig geword op een stadium, hulle is gevangen geneem, door eerstens die Assyriërs, en toe die Babyloniërs en die Perse, alhoewel dit nou een plek eindelijk is, was dit maar verskillende koninkryke, as, as een mens kan sê, iemand is in beheer van een regering en die beheer word oorgeneem door een ander groepering mense, dis maar al wat daar gebeur het in Assyrie, Babylonie en Persie, dis waar Godse mense slawe was, weggeneem uit hulle eie land, die land, het, die land is verwoest, die tempel is afgebreek en nou is hulle daar as vreemdelinge maar hulle het dit nie vergeet nie, nou die heel eerste persoon wat ek net hier Uit Nehemia van gaan lees Is Nehemia dan self Nehemia hoofstuk 2 en ek wil hy moet mooi luister En in die maand Nisan Van die 20ste jaar van koning Arte Sasta Toe daar wijn voorom was Het ek die wijn opgehef en aan die koning gegeef Want Nehemia was die wijnproever want daar die tyd was dit gebruik gewees om konings te vergiftig en dus in hulle wijn gif te gooi en daarom moes hulle iemand he wat een proever was wat kan proef of daar iets verkeerd is en as hy die dat so giftig so wees dat die mens so doodgaan, nou ja, dan so daar die persoon wat dan die skinker is, of die proever hy so dan sterf dan weer die koning, maar hy moet nou nie drink van hier die wijn nie nou goed hy gee nou vir hom hier die wijn, wijn opgehef, opgeteld is, en dan die koning gegee, en, omdat ek nooit voor hom bedroef was nie, het die koning my gevra, nou, waarom is jou gezicht so bedroef? Jy is toch nie siek nie? Dit is niks anders as hartseer nie. En ek het baie bevrees geword, hy het vir hom gesê, dit is hartseer, vir die koning, koning ek is nie sêk nie, ek is hartseer, as een pijn hier binne in my hart, en aan die koning gesê, mag die koning verewig lewe, waarom sal so my aangezicht nie bedroe wees nie, terwyl toch die stad van my vaders begrawe is, woes le en sy poorte dier vuur verteer is, Daarop vraag die koning na my, nou wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die himmel gebid en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind, en as die dienaar welgevallig is in die oor, stuur my dan na Juda, nou dis nou mense, Juda weet jy, dis Israel, of die gedeelte dan van Israel, daar waar Jerusalem is, Juda, dis ook waar die woord Jood en dan kom, kom van haar die woord joda af na die stad waar my vaders begrawe le dat ek dit kan opbou sien nie wat gaan hier in Nehemia sy hart en in sy binnenste aan hierdie pijn van hierdie prachtige mooi plek waar God hulle hierin geneem het met die prachtige muur om die stad en die tempel wat daar was wat hy graag wil gaan herstel Toe vraag die koning my, terwijl die koring laans om sit, hoe lang sal jou reis dier en wanneer sal jy terugkom? En die koning het het goed gevind om hy te stuur en ek het aan hom een bepaalde tyd aangegeer. Dit was die nostalgie na die land en God werk met hier die soort van nostalgie, hier die verlange, hier die hartseer, of weet te kan terugkeer na die opsiener van ons siele, God weet daarvan, hy weet wat jy vir oog en dink, en hoe jy hier oor voel. Nou Daniel, wat ook in daardie tyd geleef het, hy het hier die selfde soort van nostalgie beleef, En ek wil u graag neem na Daniel en hier lees vanuit die negende hoofdstuk Daniel is ook daar as een gevangene maar iemand wat na een hoë posiesie aangestel was al In die eerste jaar van Darius, die soon van Asphoros uit die geslag van die meders wat koning gemaakt was oor die koninkryk van die Galdeers in die eerste jaar van sy regering het ek, Daniel in die boeken gemerkt nou dit is uit, as hy praat van die boeken dan praat hy van die bybel wat destijds bestaan het uit, uit verskillende boekrolle soos die Torah die wet dan en die profete, al die profetiese boeken en dan al die geskryfte Nou het gelees in Jeremia, hy was bezig om daar te lees en het iets opgemerk dat die getal jare wat die woord van die Heere tot die profeet Jeremia gekom het met betrekking tot die pijnhoope van Jerusalem 70 volle jare was. En ek het my aangezicht tot die Heere God gerig en met vas en in rouwkleed en in as my aan gebed en smeking te waai, en ek het tot die Heere my God gebed en beleidingsgedoene gesê, ach Heere, groot en gedigte God, wat die verbond en die goede tierenheid hou, vir die wat om lief en sy geboeie onderhou, ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom, en van u geboeie en u verordeningen afgeweik. En ons het nie geluister na u knigte, die profete, wat in u naam gespreek het, tot ons konings, ons overstes, en ons vaders, en tot die hele volk van die land nie. An u, jyre, kom die gerechtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangezicht, soos dit vandag is, aan die manne van Juda, en aan die inwoners van Jerusalem, en aan die hele Israël, die wat nabui en die wat ver is, in al die lande waar u hulle verdruif het, oor hulle ontrouw, wat hulle tegen u begaan het. Heere, aan ons kom toe beskaming van die aangezicht, aan ons konings, aan die ooverstes, en aan ons vaders, omdat ons tegen u gesondig het. Maar die Heere, onze God, is barmhartigheid en vergeving, want ons het tegen u opgestaan. En na die stem van die Heere, onze God, nie geluister om te wandel in sy wette wat hy ons door die diens van sy knechte die profete voorgehou het nie. Maar die hele Israel het die wet oortree en afgewaak, door dat hulle na die stem nie geluister het nie. Daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort, wat geskrywe is in die wet van Mooses, die kneg van God, want ons het teen hom gesondig. Hy het sy woorde in vervulling laat gaan, wat hy oor ons gespreek het, en ons, richters, wat ons bestuur het, dier groot onheil oor ons te bringe, wat onder die ganse hemel nie gebeur het, soos in Jerusalem nie. Soos in die wet van Mooses geskrywe is, al hier die onheil het oor ons gekom en ons het in die aangezicht van die Heere ons God nie ons genade gesmeek dier ons te bekeer van ons ongerechtighede en acht te gee op die waarheid nie. Daarom was die Heere wakker oor die onheil, om dit oor ons te bring, want Heere, onse God is rechtverdig by al sy werke wat hy doen, maar ons het nie na sy stem geluister nie. Nou dan, oe Heere, onse God, wat die volk uit Egypteland met die sterke hand geluid en vir u een naam gemaakt het soos dit vandag is. Ons het gesondig, ons wat Godde loos, oe Heere, Laat toch volgens al die gerechtigheid, die toren en die grimmigheid van die stad Jerusalem, die heilige berg, afgewend word. Want om ons sondes en die ongerechtigheid van ons vaders ontwil is Jerusalem en die volk een voorwerp van versmading vir allemaal rondom ons. Hoor dan nou ons God na die gebed van die knig en na sy smekinge en later wille van die herre die aangezicht skyn oor die heiligdom wat woes le, nuig die oor my God en hoor open die oor en anskou ons verwoeste plekke in die stad waar die naam oor uitgeroep is want nie op grond van ons gerechtigheid, werp ons ons smeking voor die aangezicht neer nie, maar op grond Van u groote barmhartigheid Heere, hoor Heere, vergeef Heere, merk op en doen dit Vertoef toch nie Om u ontwil, my God Want u naam is oor u stad En oor u volk uitgeroep Terwyl ek nog spreek En bid in my sonde En die sonde van die volk Israel Belei en my smeeking voor die aangezig van die Heer my God neerwerp terwille van die heilige berg van my God terwyl dan nog ek nog spreek in die gebed het die man Gabriel wat ek uitgeput van vermoeienis een vorige keer in die gezicht gesien het na my gekom omtrent die tyd van die aand spuisoffer en hy het my onderrug en met my gesprek en gesê, Daniel, nou het ek gegaan om jou inzicht te gee. By die begin van jou smekinge, het die woord uitgegaan. En ek het gekom om dit mee te deel, want jy is geliefde man. Gee dan ach op die woord en verstaan die gezicht. Sê nie wat gebeur? Een man is bezig om voor God sy sonde te beleid, die die sonde van sy volk, van sy vaders, van hulle allemaal en sy sterke verlange oor die stad wat woes le en die die tempel van die Heere waar oor Heere sy naam uitgeroep is, le daar in, in as, het is afgebrand, daar is niks daarvan oor nie. En terwijl hy nog bezig is om te vas en te bid en tot God te roep, staan hier die man Gabriel mense God, sy binneste is in elk geval al lang al in beroering oor die elkeen van ons as daar net, net by ons aanduiding is van dat ons wil terugkeer na die herder en die opsiener van ons siele dan kom God sy hand in beweging moet nooit wegdwaal van God af nie God weet van jou As jy in jou self in moeilike omstandighede bevind, roep tot God. Die Heere hoor ons gebede. Sy binneniste is mos lang al reeds in beroering oor ons. In Jezus het hy al gesê vir die stad Jerusalem, Jerusalem, weet jylle hoe, hoe baie maal het ek begeer, om jylle by mekaar te maak, soos hy, hoen, hy hoender hen haar, haar kijkens onder haar flerke, Dis moos beskerming, dis moos iets wat Een hoener heen so Nuig dat sy haar flerke oopmaak Om die kijkens te beskerming Mense, dis precies die God wil hee dat ons onder sy flerke moet kom skuil Dat ons terugkeer Na die opperherder Die opsiener van ons siele elke siel is vir God kostbaar en hy weet van elke siel wat weggedwaal is en wat afgedwaal is. Maar ek kan vir jou sê, binnen in ons is hier die goddelike nostalgie. Wanneer die woord van God gepredik word, wil ek vir jou verduidelik dan is daar een resonantie hier binnen in jou binnenste. Godse woord, wanneer dit gepreek word, gee een vibrasie af, net as dit nou op jou oomlik doen. My stem vorm golwe, en hierdie golwe word reg oor die ganse wereld, dier middel van hierdie internet radio stasie word het gesaai, dit is golwe. En hierdie golwe, Sodra dit een mense oordromme tref en binnen in jou brein inbeweeg, dan kom jou binneste in beroering, want jy word herinner, want Paulus beskryf dit al in Romeine, dat alles wat ons sien herinner ons aan God, die natuur. Ons sien sy eeuwige werke daarin, maar dis baie meer, Intensief wanneer sy woord verkondig word Want Johannes praat van die woord En hier die term om te sê In die begin was die woord En die woord was by God En die woord was God So God is nou bezig Door sy eie woord om met ons te praat En het, het resoneer hier binnen In die diepste recessie van my mens wees Daar kom een beroering Daar As gevolg van Godse liefde wat hy vir ons het dit is so een geweldige liefde dat hy sy lewe, sy eie lewe opgeoffer het in sy Seen Jezus Christus met al die leiding en smart en goed wat daarmee gepaard gegaan het, net so dat ek en jy daar die kruis op Golgote kan sien dat ons God sy hart ontbloot kan sien hoe hy oor ons voel en as dit een mens nie raak en jou nie roer nie, dan weet ek nou nie hoe jy kan terugkeer na die Herder en die Opsiener van jou siel nie. Want sonder om is ons, soos daar die uitdrukking wat Petrus gebruik, twalende skapen, skapen wat man het sonder richting, koersloos, maar net willloos, as het ware, maar net voortploeter. Maar dan het ons een prachtige mooi prentjie van die salmvis, wat in die varswater uitgebroei is, en wat in die seewater beweeg een of ander nuiging wat hulle daar aan trek, en dan is hulle daar binnen in die grote ooseane, totdat hulle weer hier die nostalgie ervaar, om terug te keer na daar die specifieke plek waar hulle uitgeval het, waar hulle weg is, uit daar die specifieke stroompie, uit daar die selfde rivierwater terug te keer, en dan keer niks hulle nie, geen gevaar, geen niks, nie opdraan is nie, water vallen, niks keer nie, alles is net gefokus om terug te keer na die herder en die opsiener van ons siele, en mense God wacht vir ons hy wacht vir ons soos die vader van die verlore sien, hy is op die uitkijk vir elk een van ons as jy vir ochend moedeloos is, en daar is pijn in jou teenwoordig en daar is wat er soort van negatieve emoties en dinge, weet dat God van jou weet, besef dit net, God weet dit, en hy weet ook, van die nostalgie binnen in jou, hier die goddelike, God gegewe, hartseera, om terug te keer, soos wat Nehemia daar gesit het, by die koning, so die koning eindelik vir hom gevraag het, maar as jy syk vir ocht, een mens kan syk wees van verlange, om terug te keer, na die opsiener van ons siele. Ek het vir jou op een stadium gesê, van wat in my kinder daar gebeur het, my pa, ons het in Kiemerle gebrei, hy is Johannesburg toe vir die operasie, en ek het in die geleendheid gehad om, om te groet nie, en van die volgende dag af het ek begin syk word, ek geweldige koers opgebouw, en my ma my na die dokter toe geneem het, en die dokter van haar gesê het, en haar het die omstandighede verneem het, gesê, moederkie, as jy die kant van jou sy leven wil red, dan moet jy om sy gauw as moendlik by sy pa kry, die, die koers wat hy hier opbou kan ons niks aan doen nie, en so gauw as moeilik moes daar relings getref geword het en ek as ek klein sienkie, ek denk was omtrent so 5-6 jaar oud saam met hulle Johannesburg toe daar op met die huisbakke en toe ek my pa sien daar le het ek net op hom gespring op sy borstkas gaan le daar het ek die slaap geraak Ek het vir die week nooit geëet nie, want het het nog al die tykie geneem vir my male, om hierdie relings te tref. En daar het ek tot bedaring gekom en tot rus gekom, die heel dag op omgele en slaap. En daarna was ek so gezond soos een vis in die water. Want ek het by my pa uitgekom. Mense, ek en jy, het hier die nostalgie, dit is net doodgewoon daar binnen in ons, as jy nou geluister het na hier die woorde en jou enigszins geroering geraak het, maar jy weet dit gaan oor God, dit gaan oor een goddelike roering wat plaas vind binnen in die mens, dis die rede ook om mens soms halleluja zou sê of amen, sê sê op iemandse prediking iets wat die persoon nou daar noem of sê of uitdruk dit gaan oor hierdie vakuum binnenkant ons, wat net gevul kan word dier Jezus, al. En mag dit van ochend vir jou goeie nies wees, dat daar een nostalgie is, wat die mens herinner aan die plek waar ons eens in Godse teenwoordigheid was, in totale vrede, en dat ons daarin op pad is, en mag die Heer ons help, dat ons geleendhede sal aangryp, soos hierdie, om te luister, na die verkondiging van sy woord, wat ons kan bemoedig, en hierdie, pad wat ons bezig is, om te stap, om terug te keer, na die Herder en Opsiener, van ons siele, ontvang die Seen van die Heer, en gaan in vrede, Nou mag die liefde van God ons vader, die genade en barmhartigheid van Jezus Christus sy Seen en die troosvolle gemeenskap van die Heilige gees met u wees totdat Jezus weerkom. Amen. Toe ons boek voor leesing middag om 16 uur, die groot gedachte van Gideon Jobert en om 19 uur weer ons stem van oop. Daarmee groet ek jou hier uit Airene, Pretoria, Suid-Afrika. Daarmee sê ek shalom. Hier toe